зобудай прискакавши до Бурундая гаркнув, «Матохан наказав, щоб бійшли ваші тумени! Уже скільки під стінами ляло кипчаків поганих, тепер піде найкраще військо!» Примітка «кипчаками» називалася переважна більшість учасників батиєвого походу, жителів Середньої Азії, поневолених Чингісханом. Ці різноплемінні воїни тюркського походження. Хіба кріпость? й беруть, просидив крізь зуби Бурундай. Субудай тільки глянув на Бурундая, той хитнувся назад від переляку. Як вирвалися ці слова, ще Бативі скаже цей ненависний одноокий пес. Стати з коней, наказав Субудай. Два тумени піхотою посунули до пролому. Батухан знав, що для захоплення пролому. Треба менше війська, але це протягнеться довше. Русські навіть тоді, коли зроблено пролом, не здаються і не відходять. Задушити їх, несамовито волав Батухан. Чорною хвилею котилися татари, задні підганяли передніх, свої душили своїх. Окаяних ще встигли підняти колоди щоб залатати пробоїну, але закріплювати було ніколи. Від божевільного натиску піших туменів колоди впали і в пролом посунули Бурундаєві вовки. Вони не рубали руських, бо сунули суцільною юрбою. В цій каші ніяк було шаблею розмахнутися. Перша хвиля виплеснулась з доклітей. Та її відлучили від гурту, відсікли, і там почали знищувати. Біля пробоїни живим муром стали захисники Києва. Субудай тримтів! Він не міг повертатися до Батухана, доки тумени не вдеруться в город. Безтямно налетів він на задні бави і нагаєм почав бити по головах. Скаженілі татари натиснули на своїх, залунали зойки придушених у пробоїні, найзухваліше скочили на голови своїх і помчали в пробоїну. Впасти на землю вони не могли, бо це вже було не військо, сплющена маса людських тіл. І скільки не рубали мечами руські, багатоголовий натовп не зменшувався. Ростислав був біля пробоїни». Скільки вже разів він кидався з воїнами на татар, які безладно вискакували з пробоїни. Жодного разу не промахнувся Ростислав. Батьковим мечем влучно разив ворогів. «Не пускайте їх супостатів!» — кричав інохриплим голосом. Йому було жарко підзаливав очі, і він скинув кожушок, лишився в білій сородці, привезеній матір'ю з Галича. Нова татарська сотня лягла під мечами киян. Здалося, ніби захлинувся ворожий натиск. «До пробоїни!» – вигукнув Ростислав і кинувся вперед. За ним побігли відважні оборонці. Але на них хмарою посунули татари і почали оточувати. Ростислав не помітив цього. Він розмахнувся та не встиг ударити наступаючого на нього татарина. Ззаду накинулися на нього. «Ой!» Пролунав різкий голос Роксани. Вона була неподалік і бачила, як поточився і впав слав, посічений татарськими шаблями. Кияни відходили від пробоїни, але ставши спиною до будинків, відбивалися від татар. Роксана, вихопивши з рук убитого дружинника меч, влучно рубала ворога. Вже двоє корчились на землі від її дошкульних ударів. Налетів третій з шаблою в правій руці І з маленьким щитом у лівій Він біг просто на Роксану І щось очей душно вигукував Відскочивши назад Роксана забігла зліва І спритно вибила з рук на щит Татарин в переляку нахилився Щоб підняти щит Але більше вже не підвівся Влучний удар Роксаниного меча Прийшовся якраз по його голові Жінка! «Жінка!» – репетували приголомшені татари, показуючи на Роксану шаблями. «Взяти її!» – заревів Бурундай. Він уже проскочив пробоїну і був у гущі битви. Роксану оточили з усіх боків і вибили з її рук меч. Два татарини потягли страшну для них руську жінку до Бурундая. «Хто ти?» – закричав він на полонянку. Роксана дивилася на нього мовчки, важко дихаючи. Вона ніяк не хотіла вірити, що її схопили, що в руках немає меча. «Хто ти?» – знов закричав Бурундай. Руська жінка спокійно відповіла Роксана. «Бояриня?» – запитав Бурундай. Роксана з усієї сили плюнула йому в пику. "Ходіть діть! -ді -ді -ді -ді -ді Заволав бурундай на нокерів, замахуючись шаблею. Перелякавшись, вони випустили своїх рук Роксану. Вона, скориставшись цим, вихопила в одного з них шаблю і кинулася на Бурундая. Він сіпнув коня за і відсахнувся назад. «Не вб'єш! Нас не вб'єш! Руські будуть жити!» Що силу гукнула Роксана. «А ти, вояк, жінок боїся, тікаєш! Всі ви такі хоробрі!» Але вона не встигла дістати Бурундая шаблею. Обороняючи Бурундая, нукери оточили її, і вона впала під ударами Шабель. Руські відбивалися, але натиск був нелюдський. Татари з силою страшної кількості тиснули на оборонців зраненого міста. З галасом і ревом. Татари прорвалися нарешті на вулиці Києва. Ззаду напирали нові-нові тисячі. Батухан погнав ще п'ять туменів. «Великий город! Велику зграю і слід пускати!» Багатозначно кинув Батухан Сободаєві. Біля пролому не залишилося жодного киянина. Всі полягли Из зброи в руках